Zaharia 8 Cuvântul Domnului Oștirilor a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Am o mare răvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o răvnă plină de mânie pentru el. Așa vorbește Domnul. Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema cetatea cea credincioasă și muntele Domnului Oștirilor se va chema muntele cel sfânt. Așa vorbește domnul oștirilor, iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului, bătrâni și femei în vârstă, fiecare cu toiagul în mână din picina marelui lor număr de zile. Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete care se vor juca pe ulițe. Așa vorbește domnul oștirilor. Dacă lucrul acesta va părea demirat în ochii rămâșiței poporului acestuia în zilele acelea, va fi demirat oare și în ochii mei, zice domnul oștirilor? Așa vorbește domnul oștirilor. Iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la Răsărit și din țara de la Sfințitul Soarelui. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor cu adevărat și deptate. Așa vorbește domnul oștirilor. Întăriți-vă mâinile cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Căci înainte de aceste zile nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din picina vreșmașului și eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut, zice domnul oștirilor. Semănăturile vor merge bine, vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roa și toate aceste lucrări le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia. După cum ați fost un blestem neamuri casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți, ci întăriți vă mâinile. Căci așa vorbește domnul oștirilor, după cum am căutat să vă fac rău când mă mânieau părinții voștri, zice domnul oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa acum mă întorc în aceste zile și hotără să fac bine Ierusalimului și case lui Iuda. Nu vă temeți! Iată ce trebuie să faceți, fiecare să spună aproape lui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le ureasc, zice Domnul. Cuvântul Domnului Oșterilor mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul din luna 4 a patra, postul din luna 5 a cincea, postul din luna 7 a și postul din luna 10 a se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voroșie. Dar iubiți adevărul și pacea? Așa vorbește domnul oștirilor. Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice... Haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștierilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștierilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Așa vorbește Domnul oștierilor în zilele acelea. Zece deci oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice... Vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi.